як у вісні не впіймать чоловікові іншого мужа, ані цею текти, ані той нас догнати не може. Так ні настигнуть Ахів, ані Гектор не міг і умкнути, як пощастило б от Кер ухилитись йому і від смерті, коб Аполлон дальносяжний востаннє йому не з'явився на допомогу, надавши снаги і підбадьоривши ноги. Воєм кивав головою Ахіл Богосвітлий, ратищ на гектора довгих і стріл гірких не метати, щоб не здобув хто слави, а він тоді б другим лишився, а як обидва вони... До джерел у четверте добігли батько безсмертних богів, Терези золоті натягнувши, кинув на шальки два жереби довгопечальної смерті Гектора, коней баских упокірника, і другий Ахіла, і посередині взяв. Долі Гектора день похилився. Вниз до Аїду пішов, Аполон одвернувся від нього. До Пелеона ж богиня прийшла Ясноока Афіна, та, перед ним, зупинившись, промовила слово крилате Зевсові любий Ахіле, ясний, сподіваюся, нині. До кораблів принесемо з тобою велику ми славу, Гектора, хоч і який він, неситий в бою, подолавши, не пощастить відтепер йому більше від нас ухилитись, не допоможе і Феб, дальносяжний, хоч як би старався й повзав у зевса в ногах у егідодержавного батька. Тож зупинись на часину і спочинь, а сама я подамся до Пріаміда і схилю його вийти на бій із тобою. Так говорила Афіна, і радо Ахіл їй скорився. От зупинивсь він і сперся на ясен свій мідяно-гострий, і до божистого Гектора миттю вона поспішила постать Дейфоба прибравши, і голос його ослабний, Та перед ним, зупинившись, промовила слово крилате. Любий, як тяжко Ахіл утісняє тебе прутконогий, гонячи швидко навкруг священного міста Пріама. Отже, спінімось, заждім його». «І будемо вдвох боронитись!» Відповідь Гектор Великий промовив їй Шоломосяйний. «Тож і раніше мені, де й фобити, був найлюбіший, з рідних братів моїх котрих й Пріам породили. Нині ж тебе я повинен тим більш поважати душею, що мене в скруті на власні побачивши очі, ти зважився вийти з замурів тоді, як інші за ними сховались. Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. Любий мій брате, наш батько, і шановна матінка наша, і товариші всі один перед одному клінно благали в місті, Лишатись таким, бо вони переповнені страхом. Тільки ж за тебе тривогою, там моє серце смутилось. Ну, бо сміливо ставаймо до бою, і списів нещадімо всі чи завзятій. Побачимо ще, чи Ахіл ногий нас повбива і поволочить озброєння наше криваве до кораблів глибодонних, «Чи ти його списом здолаєш?»